що в могутній стіні, яка оточувала її з усіх боків, з'явилися тріщини. Треба лише не сидіти мовчки, а розхитувати, розбивати стіни цієї тюрми, клювати їх дзьобом, немов курча, і вони впадуть. Потрібен тільки інструмент – «Лупайте сю скалу». Ні, не метал. Це для каменярів. Вона жінка. У неї свій шлях і свій спосіб. Гітара. І вірші. Вона це може, вміє. А довкола стільки однодумців. Мягков, Юлька, Василь, Дарка з Петром. Софія перераховувала імена і не здавала собі справи з того, що не лічить між однодумцями найріднішого – Максима. Тримісячний Павлик із зморшкуватого дідуся перетворився на пухнасте в ниточках-перев'язочках. Не рожеве, правда, а смагляве, як тато Ангеля – з неймовірної довжини віями і синіми пресиніми оченятами. Саме таких діток малюють на коробках з дитячим харчуванням. Навіть шкода було, що матінка природа перевела таку красу на хлопчика. Кажуть, що мужчина трохи краще від мавпи вже Ален делон. А таке Ангеля просто небезпечно виносити з дому вкрадуть. Три його мами, мама Софія, мама Люба і мама Наталя не спускали Любого синочка, братика й онука з рук. Та найкраща нянька вийшла з тата. Варто було йому заговорити, як хлопчик забував плакати і складав бантиком рожеві вустонька достоту такі, як батькові, лише без вусів. Понад усе йому подобалося їздити в машині. Запах бензину і гурки двигуна заспокоював малюка, хоч би як він плакав. Нарешті в хаті росте мужчина, тішилася бабуся. У шістдесят мама Люба виглядала краще, ніж багато жінок у сорок. Брови шнурочком, сині очі, обличчя майже позбавлене зморщук, зробило в честь і кінозірці. Але ж не вірилося, що матері довелося пройти такі нечувані випробування. «Напевно, це я в сибірських морозах законсервувалася», – жартувала вона. «Якою ж гарною була мама замолоду», – пробувала уявити Софія. Згадувала. Перший спогад її дитинства був спогадом страху. Мама казала, що їй тоді не було й року, вона не може цього пам'ятати. Та Софія точно знала. Вона це не вигадала. Це бачили її маленькі оченята. Серед ночі будиночок, в якому вони жили, струсонув гуркіт, і він почав хилитися на один бік. Мама вихопила з колиски донечку, тато, ковдру, вони вибігли на двір. Софія згадувала гуркіт, воду, щось велике і ревуче. Мамині руки, які щосили, притискали її до грудей. Потім, уже дорослою, дізналася, що трапилося. Навальна північна весна – Раптово розтопила глибокі сніги. Сумирна і мілка влітку, Непомітна під кригою взимку річечка, Тенька на березі якої стояв їхній будиночок,